Vegem misteris i desitjos d’arrel molt noble i secreta en l'espai de temps que algú permetrà que visquem Compartirem projectes i pleers i dolç amb dignitat extrema l'aigua i la set, l'amor i el desamor Tot això junt, i més ha de donar-nos la plom secret la claredat volguda En clau de temps i amb molt de patiment Veta sí com podem guanyar el combat que de fa tant de temps lluitem Intrèpids En clau de temps i potser en solitud acumulant en cadascú la força de tots plegats i projectant-la en fora. Solc rere solc, per mar de cada dia, per pas amb voluntat d'aurora. Ni cap llevant luxuriós, ni cap ponent solemne. Més ens cal saber que no hi ha grans misteris ni un ocell d'ales immenses que ens empari res d'allò que tants de cops han proclamat en veu en masella foscos endevins. Posem la mà damunt la mai i els anys conferirem duresa a cada gest. Van preservar del vent i de l’oblit la integritat d'uns àmbits, d'uns projectes en què ens veiem tots junts créixer i combatre. I ara, quin fosc refús, Quin apareix amb el met l’impuls de la renomada fúria que ens feia cos i dejar la lluita. Del fons dels anys crida, barbullent la llum d'un temps expectant i frondós. Convertirem els silencis en or i els mots en foc. La pell d'aquest retorn acumula la pluja i els afanys esborren privilegis. Lentament, emergint del gran pou, heures amunt, i no pas arracer de cap malestra. Convertirem el vell dolor en amor i allegarem solemnes a la història. Música Música Bones tardes, amics meus, tots! Bon divendres, catalans, catalanes i Felip Puig. Entre el concert i concert de Bruce Springsteen de dues a 3 de la tarda i com cada divendres, cada, cada divendres, esteu escoltant el Tandem Club, un programa amb tants seguidors com Diners Té Banquia i Grècia Junts, però amb il·lusió, amb exactament la mateixa passió del primer dia. El dia de 10.5 sintonia de Ràdio Ciutat Vella, comença el... Tandem Club! Entre la eh, amb il·lusió! Tu mirabas terra en filó En aquellos años Había buen ambiente Bé, comencem amb la cançó temàtica de la setmana, no, Joan? Sí, sí. Avui tenim una, una, una mica que, que tu, pel nom, t'has semblat que no t'agradaria però jo crec que sí que t'agradarà, eh? I crec que els oients també se sorprendran una mica Quina és, Joan? Oh, es, diu, es diu I'm sexy and I know it Sí. sí, sí, sí, després segur que, de... segur que la coneixereu, però no, perquè no és la mateixa sinó que és una versió d'un tio collonut nut. Ah, doncs, si sou el més, i comencem amb el programa When I walk on by, girls be looking like always fly. I pimp to the beat, walking on the street, I do the fake eye This is how I roll Animal print skin out of control It's a red fool with a big afro And just like Bruce Lee, I got the glow Oh, oh, girl Look at that body Oh, oh, girl speed my cheeks, yeah. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We're headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, I still get service. Oh, oh girl, look at that body. Oh, oh girl, look. Oh yeah per tant que us aquesta cançó de qui, de qui és saps? de qui és? Bueno, és d'un de, noi dels Estats Units que té 18 anys i, bueno, ell mateix diu que, doncs, que és cantant i, i escriptor de, de música bé, com compositor. 18 anys, no? Només? Sí, sí, amb, amb 18 anys. I, I aquest noi, doncs, té un, un canal de, de YouTube amb, amb Déu-n'hi-do, amb, amb molts subscriptors, sobretot per aquesta mansó, crec que, que s'ha fet també més popular, amb 104.859 subscriptors. Això és, molt Imaginat, eh? Sí. Això és moltíssim, eh? Això Vull dir, això li dona, li, li dona diners. Oh, bé, canta molt bé, canta molt bé. Sí, sí, bé. ho fa molt bé i... Bé, és una mica inusual això que fa perquè normalment um, ell, ell explica no, que, que penja doncs, cançons seves I, i bé, va penjant vídeos cada setmana eh? aquí en, en té un, un fotiment de vídeos bueno, doncs, us, us convidem a que, que l'escolteu, el seu canal es diu Only U Noach, o sigui Only, un, un U amb, amb número i Noach, N-O-A-H vale vale A veure si, si us subscriviu i així també, també l'ajudeu també us, us apuntem que el, conce... Ai, el, el poema que hem llegit al principi és de Miquel Martipol, que no ho hem dit, és el poema ara mateix i hem llegit el, el tros de vers final. Mm -hmm. És el famós aquell de que diu eh, Tot està per i tot és possible, que és un poema molt llarg. Doncs bé. M'agrada. M'agrada de mi. I que què? Um, de, de gent cultural, que que ens portes tu? avui de gent cultural bé com bé sabeu eh, torna a tocar per segona vegada Bruce Springsteen és veritat Street Band, però clar això sí, ja sembla una mica dels 5 euros eh? costa concretament 13 vegades més perquè costa 65 euros però pot, pot estar molt bé pot ser molt bonic veure l'estadi olímpic de Montjuïc ple per veure el rei del rock després d'Elvis no? sí, sí i a part d'això, tu saps què ens portes? Oi? Jo, doncs també, continuant amb la música i com sempre amb, amb, amb la meva línia, no?, doncs recomanaré jazz, que, que... Aquest, concretament diu jazz, jazz lliure, això pot, pot ser una mica... Jo no els coneixo, però m'han dit que, que són molt bons, són l'Albert Sans trio, amb Al Foster i, i, i altres doncs, convidats, no? I això, doncs, és un concert que fan a La Pedrera Um, doncs avui mateix a les 8 i bueno, s'ha de, de dir que val, val, 10, val 10 euros bueno, està bé cinc, però està bé i té, té molt bona pinta eh? tot, tot i que aquest és lliure a mi em fa una mica de por però pot, pot passar qualsevol cosa ja, poden començar a tocar coses massa massa diguem um, marcianes marcianes bueno, a mi m'agradaria destacar també una petita cosa que és una pel·lícula de Granàs Mousavi un director eh, iraníà que es diu El meu Teheran en venda, costa 4 euros a la Filmoteca i jo crec que pot estar molt bé perquè la Filmoteca últimament està fent pel·lícules molt barates i mm, està molt bé. bé per tots està, els públics ja la tenim aquí, aquí mateix al costat en sí, tamany de cine jo crec que pot estar molt bé i també eh, pels que us agradi el punk rock toca Dickers la famosa banda del punk rock a la sala Monasterio de Ciutat Vella d'aquell costat també, però costa una mica més, 15 euros que tampoc és bon, una no, cosa està bé, és, és, és, és aguantable sí, sí i per la nit de demà, és que ens portes alguna cosa? Jo no, jo aquí, aquí s'acaba la, la meva agenda. Ara, aviam si trom... Ah, recordeu que el dissabte és la nit dels museus, la nit dels museus sí. que fan un cop a l'any, on diversos espais són gratuïts, que és un bon moment per anar a tots els museus que sempre han costat uns quantos sí, que no... Sí, els, di els dinosaures caminen, els quadres surten, sí, noche no museo, no? Sí, sí. Una, una mala pel·lícula. <laughs> bueno... I bé, si, si us sembla bé, ja... També s'ha de dir que, o sigui, molt important un, un, una daga, no? Que avui, avui a partir de les 8, és el 40 aniversari de l'escola Naví. És veritat. I bé, val la pena anar-hi... La millor escola de Catalunya, eh? No és per eh? No és No només de Catalunya. Sí. Jo diré uns quants països més, eh? Països. D'aquí um, enviem una salutació molt efectiva al... El senyor Ángel. El senyor Ángel, a la Pili a la Teresa i a tots els que han... Oh, Pere Caminal. Pere Caminal. I ah. Ricard Galván, bueno, i el Bonny. A ah, tots ah. els que ens hem cuidat al llarg de tots aquests anys de... bé, d'educació escolar. Eh, què saps? Què fem ara? Així hem acabat, eh? Així hem acabat. Amb il·lusió. Recordeu que podeu trobar més informació a butxaca.com, que és on traiem normalment la majoria de les dades. La butxaca.com patrocina aquest espai juntament amb Crespo. Així <laughs> que ja sabeu... Bé, parlant de... Ara que estàvem parlant de, de Vallvidrera, doncs que ten, em sembla que teníem una, una recomanació doncs... Related. A tu, Vallvidrera, no? És veritat, o sigui és veritat. a les recomanacions. Vale, les recomanacions d'avui. Eh, jo us porto una que també té molta relació amb l'agenda la cultural perquè és l'obra Harlem Swing que ve directament mm. des de Broadway però directament als mateixos autors amb, amb el, bé, amb tot l'escenari directament importat des, de, des, de, des, dels Estats, des dels Estats Units no? és una obra de, de bé, que transporta un cabaret de swing i de, de, dels anys 20 de Harlem mm -hmm. i jo, jo us he portat un petit tall de so que us feu una idea de com serà perquè actuen unes orquestres ja en directe actuen cinc actors que fan perfecte i és fantàstica de et transporta com amb, amb, amb aquell ambient negre i de jazz dels anys vint si sentim el tall de so Bé, sentíem talls de veu de, de, de l'espectacle musical Harlem Swing que torna al paral·lel després de 30 anys perquè aquest musical basat en els èxits de Fats Waller que és el compositor mm. com hem vist a l'època de la Gran Depesió als anys 20 als Estats Units A Nova Orleans, sí, sí, sí, sí, sí. a la cuna I És fantàstic no. I, i Bé, perquè només amb la opinió no val, no val molt si vols sentim un tall de veu on surt diferent gent opinant sobre, sobre... un cop mm. han sortit de, de l'obra que, opi... que no opinen molt bé i sentireu que val la pena No tinc paraules, excepcional. I a mi que m'agrada tant el jazz, estàvem, bueno, entusiasmats. Doncs, uh, bueno, m'agrada molt, o sigui, aquesta és la cosa que puc dir d'entrada. El que és que és un gènere que potser no, no ens és massa proper, però sí que ens ha agafat molt, m'ha agradat molt, vaja. Ens ho molt bé, és, és molt un clàssic, eh? autènticament, i l'interpreten molt bé com que és un tipus de tema tan animat, sempre ens surt molt content. Molt bo, molt bo. De veritat, eh? Val la pena veure'l. Fenomenal. Home, és sueng pur, no? Vull dir, molta energia. Està molt ben fet, ben interpretat és una bona iniciativa perquè és molt distret. La gent està sortint ara molt animada. Aquest repertori dels anys 20-30 del Fats Waller és molt, molt, molt contagiós. Si ens han passat les dues horetes molt bé, molt bé i molt distrets i vaja canten fantàstic. Molt bé. Surs amb energia, sembla. Fantàstic. Fantàstic, eh, no tinc paraules, em semblava que estava Harlem. No se puede ser mejor, gestos, manos, és es que és todo, voces, maravilloso, bailar, todo, todo, una maravilla, de verdad, fantásticos. Molta vitalitat, tenen, no sé, no sé com s'ho fan per tindre tanta energia, no? Els intèrprets t'encomanen aquesta forma de fer tan americana que aquí normalment som una miqueta molt més tallats, no? A l'hora d'actuar i ells tenen aquesta energia, aquesta generositat actuant, bé, molt recomanable. Jo he viscut a Nova York i ho he vist en allà, i realment era autènticament com, com ho fan allà? Home, a veure fa 30 anys que van venir eh? fa 30 anys, però és que continuen, avui dia amb una amb, amb una força a més amb tots aquests temes de swing i a mi em fa tanta il·lusió perquè en tinc quatre o cinc gravats d'aquests temes Bé, aquesta, aquesta era una, una mica de recull de les opinions de... Sí, sí, a mi només em sentia aquest, aquest trosset així de, de, de diversos talls com de, de la música i de del que és aquest espectacle i ja, ja, hòstia, ja em venen unes ganes d'anar-lo sí, a veure és, és ara, ara i el que és veritat és que les entrades bueno, doncs, una, una mica un poc cares sí que són eh? sí, sí, són molt cares, de fet jo hi vaig anar perquè em van tocar en un concurs, si no, crec que seria difícil perquè com costa les entrades més o menys 17 euros tinc una idea en eh? tinc una idea Bueno. no crec que us hi pugueu colar dient que sou vàter, però jo sí, soc tu madre eh? bé doncs amb això ja, bueno, res, us convideu que, que bueno, no us convidem perquè, perquè no tenim 27 euros però que, que hi aneu, vaja que, hi aneu, que segur que us ho passareu molt bé i més si, si sou amants de, del swing i del jazz com jo doncs, doncs encara més i que consumiu cultura, que si no acabareu com el Carles Sabater jo <ríe> seguim també una recomanació que m'agradaria fer així sí, petita que vulgueu empolar sense prendre merdes podeu escoltar el programa del Josep Maria Però... flying, carpet, flying Carpet fem publicitat aquí dels de, tècnics de sí, so sí. de ràdio i també fem publicitat del nostre poble de Vallvidrera perquè hi ha un, un còmic que també m'agradaria destacar que es diu Vallvi i com a subtítol un thriller impecable i delirant el cim de Barcelona l'autor Edgar Cantero i que val uns, uns no arriba 20 euros, uns 15, 20 euros. Mm -hmm. I diu així el text de la contraportada Edgar Cantero el Guinardó Barcelona, 1981, per tant és relativament jove. És guionista i dibuixant de còmics, va guanyar el premi Creixxes el 2008 per la seva primera novel·la, novel·laDormia amb Winnano Riyder. Ara viu a Gràcia i la seva musa, que té els cabells curts i negres i no és Winona Riyder, se n'ha anat a Vallvidrera, un barri de perdició ara mateix. Acompanyat de la púnker, una secundària amb caràcter, L'Edgar pujarà a buscar-la. però Vallvidrera és molt més del que deixa veure la llegenda. És una guerra de bandes, una macro festes salvatges en el territori de la més alta burgesia catalana, un món al marge governat per gángsters, defensat per superherois poblat de psicòpates i maleït per un assassí en sèrie que pretén restablir l'ordre natural de les coses. Què n'opina, Ser? Sí. Que, que té molta imaginació. Sí, sí, bueno, algunes coses es clava, allà eh, a Vallvidrera, realment. Sí. Algunes, algunes. Al Alta rivalitat, no? Això, això que deies tu, Crespo Condis, per exemple, sí, sí, sí. per aquells de Vallvidrera que ens escoltin. Una macrofesta salvatge, gángsters... <ríe> més o menys com Vallvidrera, sí, tot, tots sí. ens coneixem, eh, aquí, tots ens coneixem a Vallvidrera. <ríe> Bé, Manel Uller del País opinava, Edgar Cantero no va de res, ni de jove escriptor amb coses a dir, ni de convidat al programa Silenci, ni de carn de CCCB ni de Shirley des de plataforma sobiranista, ni d'ultramodern sofisticat neuroretro ni de mutant, <ríe> ni de nocilla afterpunk. <ríe> aquesta era l'opinió no, jo no l'he contat d'entendre, però que, bé no, m'ha agradat el nocilla aquest afterpunk, d'aquest ens l'apuntem eh? sí, sí, us podeu descarregar el primer capítol de, de Pro.cat i si us agrada us doncs el compreu, que no, no arriba als 20 euros uns 18 euros i aquesta, aquesta és la meva recomanació per avui La teva jo ses? també volia doncs, recomanar segur que el coneixeu ja, el programa de televisió Just for Love lo lo no sé com a es pronuncia. riure, va. ¿vale? Bueno, ehm va sortir d'un d'un festival doncs de, de, de comèdia que té lloc doncs cada mes de juliol a la ciutat de, de Montreal, al el que ve, que ve. I i bé, doncs a mi l'altre dia feia molt molt, molt de temps que no, que no mirava aquest programa i vaig estar mirant els, les millors bromes així de, de càmera oculta que fan no? que realment doncs, doncs fan com sorprenen a la gent no? la gent es queda, es queda flipant com... amb això, amb... normalment és això la broma no? sí, doncs us recomano que, que si no l'heu vist mai que li feu una ullada i si l'heu vist i fa molt de temps que no, que, que, que no el mireu doncs, doncs que el mireu, perquè per riure una estona és, és increïble eh? i bueno, no repetiu les seves bromes, millor perquè... <susurríe> alguna cosa més, saps? Uh, no, uh, s'han acabat les a meves recomanacions a a a Mareu, també, no sabíem una recomanació, és una cosa que volíem posar i no sabíem ben on posar-ho que és la, la reacció del bé, el, el vídeo que s'ha autogravat al Caporal Estadella del conegut programa de televisió de TV3 Gran Nord que s'ha gravat a... a bé, ell mateix en el cotxe a, anant a un peatge i amb el títol de vinc a pagar tot el que s'ha deixat a deure amb el no vull pagar I, si us sembla bé sentim-ho el que vorrà allà està d'ella és el, és, és el, el mosso d'esquadra principal de, de, sí. bé, dels Mossos d'aquesta de, sèrie catalana si us sembla sentim-ho i, i ja veureu, ja veureu. Uf, a veure anem a arreglar Bon dia, tingui... Una pregunta, vinga. Vinc a pagar tot el que s'ha deixat a veure d'això del no vull pagar. Ho té contat, això, o no? Doncs no.No ho té contat. Ho tinc comptat.Colle, així sí, doncs. Sí Sí?Doncs farem una cosa, no vull pagar. No vol pagar, de veritat. I per què per carreteres si no vol pagar? Perquè per qui vaig més ràpid ja vaig molt tard, avui. Sí?Sí.Vale. Després tornaré a passar, a veure si m'ho té comptat. Sí, ja em comptaré, jo pas. Bé, doncs ara, a, a, aquí s'acabava el vídeo i després amb, amb, amb text ja, sí. si voleu veure, doncs, doncs posava això que, que la noia s'havia estat al viatge, doncs, uns, un rato fotografiant les, les seves matrícules del cotxe, la davant i la darrere, i, i rei, que es veu que la, a la tornada també també ho va tornar una fer que no ho tenia en comptat així que va tornar a no pagar una, manera, una bona manera de reivindicar el no vull pagar aquest actor famós capa sí. d'obra de TV3 és... Sí, sí, és, és, és bona la idea, no? és, és original això que quan comences a veure el vídeo ja t'indignes, no? dius hòstia ja està aquest aquí eh, Què títol a què ve això? sí, sí. I, sí, sí. I mira, es converteix doncs, en, en, en algo graciós molt enginyós ah. bé doncs, la que al Caporal Estrella passem al famós M'agradat, no m'agradat. Som m'agradat. No m'agradat. No m'agradat. Ben, ui sabes què t'agrada, què t'agrada, tot iam amb ilusió. amb il·lusió. Doncs, m'agradat, doncs, doncs la, la quantitat de, de voluntaris que hi ha hagut doncs per per traduir al Twitter al català i tu tu nets un d'ells, no, Joan? Sí, sí, sí. Explica'ns una mica com com funciona això. Bueno, des, des de fa molt temps ja, ehm... Es va reivindicar el Twitter en català com una llengua més, perquè sobretot hi havia un gran nombre de... De, de fet, el català és la vuitena llengua més usada a internet, vuitena llengua, eh, per sobre d'altres llengües que tenen molt més ració internacional, i, i fins ara Facebook tampoc era retició a no usar el català, al final el va incorporar, Gmail ja des del principi també bastant ràpid, però faltava Twitter, i de fet encara falta, eh? però un, un periodista de l'ara, no sé com es diu, va començar una... Una campanya. de eh, passar de trending, de trending topics una campanya per, per, per incorporar el català a, a Twitter, no? I al final ho ha aconseguit, els Twitter han dit que val que d'acord, que tenen tot el dret del món òbviament, i hi ha començat una campanya de recollir, de recollir traductors. Tu, tu, si tens una, un compte de Twitter, t'apuntes a, aquest, a aquesta campanya de traductors i et van proposant possibles traduccions i tu les acceptes, les rebutges o ofereixes de, de noves i es veu que, que n han sortit molt, moltíssims de, de, mm -hmm. de potenciar els traductors, no? Sí, aquí el, el, el, el, el, el, el fort Mira, és que hi ha hagut més voluntaris per traduir el Twitter al català en una hora que a, a, a, en sis mesos a, a Finlàndia a, per traduir-lo al finès. Sí, sí, de, de, de fet estem, fort, eh? estem a punt de superar els àrabs, que clar, la llengua àrap és la... Sí, això, això només és sí. que, que un tema ja d'aquests de rècords, no? Sí, això? sí, crec que és la tercera llengua del món, no l'àrab. o la quarta sí, la llengua del món. Converteixen un fodiment de països. I, I es veu que estem a punt d'anar més ràpids a buscar traductors que, que l'arab. El qual trobo un... Que van batir el rècord. Un, un bon sí. verem de veure ja, fins a quin punt volem que el català estigui present a les xarxes socials. No? Sí. Fantàstic. Que, que, que, va, ells van batir el, O sigui, tenen el rècord, de fet, de, de l'ús ràpid que van aconseguir doncs, traduir um, el català al Twitter. Sí, sí. Ai, l'arab al Twitter. L'arab, sí. I ara, doncs, també seria la gràcia, no? Que si col·laboreu, doncs, doncs el català Batisa el Rego. Si teniu Twitter ja sabeu. I si no, doncs mira, d'aquí poc ja el tindreu en català i, I us el podreu i fer. I feu servir Twitter que va molt, molt, molt bé. Jo m'apunto perquè no tinc Twitter. Sí, va, va. bé. si teniu un mòbil, jo no el tinc, eh, per això, llàstima, però si teniu un mòbil d'aquests de última generació i tot això, podeu informar-vos de, de notícies, de gent que us interessa, de bromes, de... en 140 caràcters, en 140 lletres, per dir-ho així. Ah, sí, perquè a més, com, com funciona una mica el Twitter? Per, per, per, si fem una idea, els que no en tenim. És, és, hi ha un límit, no? Sí, tu, tu s'anomena la xarxa de microblogging, que ve a ser petits missatges. Es pot incorporar alguna foto i tal, però en principi són petits missatges, són petits tuits, és com es diu en català, sí, normatiu que ve a ser que en 140 caràcters és a dir, en 140 espais de lletra tu has de dir un missatge, en més no pots està no prohibit però no pots i, bueno, sí, per tant està prohibit sí, sí, no pots, però sí, no, no et deixa de la màquina no? I, i la idea és anar compartir informació com ràpida com càpsules d'informació entre diferents persones que tu tries de qui vol qui rebre informació, qui t'interessa seguir com els subscriptors, subscriptors de YouTube, més o menys Dic, per exemple, d'aquesta persona m'interessa el que diu els tuits que, que, que envia doncs el segueixo i el rebré al, al meu compte de Twitter i altra gent et seguirà tu perquè els interessa el que dius, sembla mentida, eh? però hi ha gent que et segueix no sé per què, però però, <laughs> però et segueixen Molt bé, doncs, tu què, en tens algun de m'ha o? jo, sí, mira, avui mira, estava preparant el programa, aviam què m'hauria agradat i me n'he adonat que una cosa m'ha agradat molt i no la tenia gaire present, i és que abans de venir al programa he anat a un bar així a fer un cafè perquè aquesta nit tinc partit i, i jugo molt tard i si no estic adormit i ja estava ja sentat quan hi havia un immigrant a davant meu, a la taula del davant que s'han anat eh, un al lavabo immigrants, no? A sí, sí, però era, era així ja, ja m'enteneu, pakistanès vamos, ja m'enteneu i s'ha anat al lavabo i, a, i mentre aquest senyor estava al lavabo una àvia s'ha al lloc d'aquest home, d'aquest paquistanès uh -huh. i al tornar la, la dona li ha dit que et està ocupant al teu lloc, Ai, ho sento llavors li he i li no, no passa res, tranquil·la, no te preocupis i ha començat a parlar molt amablement perquè l'immigrant s'ha interessat per l'estat de salut de l'àvia que estava una mica feta a pols i han començat a parlar molt macos els dos de, de... bueno, l'àvia l'ha estat explicant la seva vida, l'immigrant també la seva i m'ha fet molta il·lusió veure que... Hòstia, molt bé, a la sí, interacció a, a, a vegades doncs sí que funciona Sí, sí, que molt, funciona. Molt, molt bonic, perquè l'immigrant ha vist l'àvia una mica corbada i li, li he preguntat què li passava i l'àvia doncs, li he començat a explicar i ha dit, millori, ha sigut molt bonic, molt bonic mà no ve. A tot ons podem entendre que és aquest barri el Raval que és tan, tan complicat, no? Que està tan ple d'immigració i coses aquestes telegram al dia. I el nom agradable d'avui, doncs, doncs, sí, encara que el gira el Josep Anglada, el nom agradable d'avui ve bad autòctons, perquè vaig descobrir l'altra dia això com perquè per distreurem, que la delegada de la Generalitat Alemanya, és a dir la persona que s'encarrega de totes les gestions que té la Generalitat amb, amb la nació alemana, és Mar Ortega i us vale, fins aquí tot molt bé, té un bon currículum i tal que què passa? Aquesta mare Ortega, curiosament, és la neboda de la Joan Ortega. I diu, què és la Joan Ortega? Doncs és la, vice la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya. Aha. És a dir, que, home, una mica de txanxullo... Potser no, eh? Mai se sap aquestes coses, però, bueno, jo m'ensumo a txanxullo. Mm. I, a més, es veu que la mare Ortega ha estat buscant una mica més així, rotllo periodista. Eh? Ah. La mare Ortega no parla puta merda d'alemany. O sigui, no en ni puta idea d'alemany. I està com a delegada d'Alemanya de la Generalitat Molt, molt lògic Sí, sí, per curiosament es veu que aquest nom el nom de la delegada el va, la va, pro el va proposar Josep Antoni, Duran i Lleida, que és d'únió i la Joan Ortega de quin partit és? D'únia <laughs> M'ha fet una mica de ràbia perquè poca gent ho sap però bé, sí, sí. aquest cas tan, tan senzill com com d'una delegada això, de la Generalitat. És això, familiar. Es, es, estigueu segurs que es repeteix la de en coses. molts casos. Clar, no, no dic que sigui dolenta una, una mala persona, però m'he estat informant d'aquí, de l'anterior delegat, era un que va posar Esquerra Republicana, que es veu que ha fet la feina impecablement, perquè sortia una carta dient, per favor, no, no feu fora aquest senyor, perquè ha fet les coses com ningú en Alemanya. Doncs pues sí, sí. Unió el va treure i ha ah. posat la neboda de la Joan Ortega, que per Joan Ortega que això sí que va sortir als mitjans, Joan Ortega es va inventar el currículum. Ja ah, que tenia la carrera de psicologia quan en realitat no l'havia acabat. I va dir, ai, un error, un error tipogràfic, eh? Un error tipogràfic, em deia. Vale. O... Bé, aquest és el meu no m'ha agradat realment fa una mica de ràbia. Però bueno, amb <ríe> veloces, no? El, el meu no m'ha agradat és, és doncs el, el terrible incendi que, que hi ha Rasquera i i res, bueno, la, la, la bona notícia és que ja l'estan aconseguint controlar, però ha, ha cremat milers d'hectàrees no sé si recordeu resqueres al poble on, on es va fer el referèndum aquell per la plantació de, de sí, marihuana sí. i això bueno, doncs ara no, no sé si ho podran fer ja, encara que em sembla que va sortir negatiu sí. i l'altre és que no em va agradar i és, és, un, bueno, és, és un vídeo bueno, d'unes paraules de... de un conseller de català um, que va dir ja fa unes setmanes i s'ha fet molt famós el vídeo sí. on, on diu unes frases que realment fa, no, sé, no sap si plorar, riure o, o què sí, sí, el conseller d'Empresa i Ocupació sí. Francesc Xavier Mena que si sí. sí, sembla sentim-lo perquè no té pèrdua si no l'ho sentit encara us heu de canviar les circumstàncies que ens han portat a la situació actuals a vosaltres? Aquí hi ha moltes coses que no funcionen i algú les ha d'arreglar. arreglar. I és clar, si espereu que les generacions abans vostres les arreglin, les que les han espatllat, nem llestos. És evident que els joves podem produir més, i podem produir com els noruecs, però el que no farem és fer-ho en les condicions dels xinesos. Per tant, si volem que produïm més, si volem doncs, avançar, fem-ho també en condicions laborals. No considerem els joves un grup eh, a, a protegir, no és una espècie a protegir, sinó que és una espècie que no necessita protecció. No necessitem eh, protecció? Jo crec que sí, i crec que molta. Potser vostès doncs, són de la tesi de que els mercats es regulen sols, i hi ha doncs, diversa gent que ho defensa, i això que ha acabat generant, ha doncs acabat generant que l'atur recaigui d'una forma molt més accentuada en el jovent, acabat generant que els índexs de temporalitat siguin molt més alts entre el jovent, acabat generant que els sous més baixos es paguin al jovent i per tant és evident que els joves necessiten més protecció que la resta de, de persones que estan en el mercat laboral. És que és una evidència, només per les xifres, és una evidència i per tant li demanem al Govern de Catalunya que actuï específicament per defensar les condicions laborals dels joves. Els joves que vulguin que estiguin indignats creïn empreses, que és una bona forma... De... que us hi passi l'indignació i transformin la societat. Si hi ha indignats, és perquè hi ha una turga galopant, perquè cada cop els serveis socials i l'estat del benestar és menor i perquè es van vanreen drets socials. Si el govern vol eh, deixar, o vol que hi hagi menys aturats, actuïn d'una forma determinant sobre l'atur, actuïn per defensar l'estat del benestar i segur que els indignats es reduiran. De vegades es tracta de coses tan senzilles de tenir una experiència vital a l'estranger, per exemple, servint cafès a una cafeteria de Londres per guanyar fluidesa amb l'anglès. Aquí estem en una compareixença i no es pot fer aquesta dinàmica. Però a m'agradaria que aixequessin la mà qui té fluïdesa amb l'anglès suficient com en funció de la que ell considera que hauria de tenir. Perquè si no, agafin el primer vol a Londres i a servir cafès. Si abans estava preocupat, ara ho estic molt més. El conseller d'Empresa i Ocupació ens ha dit textualment als membres de la Comissió de Polítiques de Joventut i per tant al jovent català agafin el primer vol a Londres i a servir cafès. Textualment. I en segon lloc, el senyor secretari d'aquest mateix departament amb un 50% d'atur ha insistit en que no calen mesures concretes de protecció pels joves. L'únic que diré, plau uh, si es veuen amb els braços uh, caiguts, pleguin i deixin pas a qui vulguin arreglar les condicions laborals dels joves i a qui vulguin frenar el gran atur que tenim. Si vostès no es veuen capaç, deixin pas a qui sí que s'hi vegi capaç. Bé, aquestes són les de declaracions de... Una vergonya, tio, una vergonya. A instancis d'una pregunta de Gerard Gómez del Moral, em... portaveu de la JARC, uh -huh. i... Bé, home, van portar cua i portaran cua, eh? Perquè jo, jo en pare estic d'acord, eh? jo, jo entenc el que vol dir el conseller, però no entenc les formes. com un conseller d'ocupació, ocupació, eh?, ja, digui això, ho trobo una mica... Bueno, excessiu. excessiu. Home, jo, jo parec si... si... Si ho passem amb, amb les dues frases més amb, que, que més controvèrssia han creat que la primera és a, a, joves que, a, a aquests joves indignats que a més d'estar indignats que creïn empreses i ja no estaran tan indignats això és, això és una tonteria perquè amb, ja, qui, amb sí, quins sí. diners? Burro! saps Amb Oi, quins diners? Amb quins, treballadors, i amb, i amb quins treballadors? És que, que creien a empreses sí, sí. que creus? Que no hi ha joves emprenedors? No et dona... Lo primer, que això és segur el govern no et donarà cap diners, no, no hi ha ni una beca per crear empreses, ja, ah, perquè... Ah, ah, I, i, I, segon, és que un banc dona no dona crèdits, ara, i menys per crear una, un, una empresa, vull dir... I pujant no. les tasses universitàries no hi haurà Clar. futurs directius de res, saps? A, exactament. I, vagin a servir cafès, bueno, és que és l'única solució. Sí, no. és, aquesta no, és, aquesta és la segona. Va, va, vagin a servir cafès, quina xurrada, per favor. Bueno, sí. o sigui, em sembla vergonyós que... que que, gent, gent doncs, que amb aquestes posicions no? pensi així anem malament? Normal que anem malament Sí, no sé, no sé. Ai. Ai. En fi, som els joves que hem de canviar el futur ja ho deia sí, però no, no, no els podrem canviar si, si hi ha aquesta gent al poder eh? Ja, a poc a poc a poc a poc Ai, ai, ai. Sí, no? Últimament la cosa va malament, eh? Políticament. Sí. Ah, últimament la cosa va malament. <laughs> rima, rima, ta, ta, Bueno, amb això ja, ara passem a la, a la finestra del món, que també seran com sempre, amb la majoria males notícies. Bueno, Però, no, bueno. Som-hi, som, som noticietes. Amb, amb això, ens ens aguantem, ens aguantem. <fixi> eh? la finestra al món. El món. Al món. món. Mascullei convençut que l'Estat donarà el vistibla o al pla de just de la Generalitat. El PEF català inclou els 2.211 milions pendents de liquidar corresponents a l'addicional tercera de l'Estatut del 2009. El Tribunal de Haia suspèn el judici a Radko Mladić indefinidament. El magistrat admet que la fiscalia no va lliurar temps Alguns expedients del procés per genocidi s'ajornarà almenys durant dos mesos perquè la defensa pugui preparar el cas La banca arrossega la borsa espanyola a un nou mínim després de caure un 1,11% Bancaia perd un 14,08% i fa caure la cotització de la resta de bancs L'IBEX 35 acaba la jornada amb 6.538 punts i se situa a nivells de maig de 2003 Bankia garanteix als seus clients que poden estar absolutament tranquils <coughs> l'entitat destapa que l'evolució dels dipòsis durant la primera quinzenada de maig té un caràcter substancialment estacional recorda que el nou equip gestor té una acreditada experiència en el sector financer, com rato, no? sí, sí el govern aplicarà la retallada de sou dels funcionaris en les pagues de juny i desembre. El conjunt de les rebaixes d'un 5% del salari anual i equivale a una mensualitat. Una mensualitat, atenció. La mesura afectarà 165.000 treballadors de la Generalitat, però els sindicats adverteixen que pot estendre les altres administracions públiques. Jordi Pujol, Catalunya es juga la Generalitat. Ah, Calleu! L'expresident creu que Catalunya podria ser... Ho faig fatal, eh? Podria ser intervinguda d'aquí a quatre dies. assegura assegura que ehm, en un moment que se'ns ha penjat l'ordinador assegura <laughs> ah, ah, <sí>, que... <coughs> assegura que afirmar que no passa res per estar endeutats és un argument políticament i socialment desastrós Camacho, mm. l'estat de dret no em empara Catalunya per tenir un model com el de París, País, País, el País Basc i Navarra la prioritat per al president del, pa del Partit Popular de Catalunya no és el pacte fiscal sinó sortir de la crisi i la líder popular adverteix que la proposta de millora del finançament no tindrà èxit si no passa pel PP Llibertat amb fiança per a la dirigent del CGT empresonada arran de la vaga general del 29M. El titular del llegeix d'instrucció número 28 de Barcelona dicta un acte en el qual fixa una fiança de 6.000 euros perquè Laura pugui eludir la presó, la sindicalista de la presó, sense fiança des del 25 d'abril passat, argumentant el seu risc de fugida i de reincidència. Molt bé, amb això acabem la finestra al món. I ara, ah, doncs, em sembla que toquen les curiositats. Curiositats. curiositats. Sí, doncs passem a les curiositats que us en porto tres, com sempre, i, i uh -huh. avui us volia explicar um, com ho fan les formigues al tema respiració aquest sota l'aigua, no? que l'altre dia dèiem que podien aguantar dues setmanes eh, sota l'aigua i, no, i no morir, bé, doncs no us ho he portat el pròxim dia, però Sí que, us diré, oh. sí que us diré que l'esquelet humà d'un adult té 206 o 208 ossos, depenent de si hi ha alguns ossos així de la pèl visual que han fusionats. no? I, en canvi, un nadó recent nascut té uns 231 ossos, o sigui, en, en té fusionen, no? Després es fusionen, sí, amb, amb l'edat. Bé, la segona és que el 23 de desembre de 2005 a Köln, Alemanya, es va fer la l'arbre de Nadal amb més llumetes, amb un total de 540.000 llumetes. I qu quant dries que va costar? De diners? Uf. Perquè una llumeta deu valdrà ni, ni un cèndim. Un, un milió? 140.000? M'he passat, no? Eh t'has passat molt 100.000 euros? Havies de dir molt poc ah. eh, 100.000 200.000 euros. Sí, euros 5 ah, ah, euros ah. 300.000 ah. i per últim que aquesta és molt estranya o sigui, jo, jo m'he quedat flipant és que a Pequín hi ha un jove amb el braç del qual pesa 10 kg 10 kg? Sí. 10 kg pesa el seu, el seu braç i el seu dit index pot arribar a mesurar 30 cm o sigui, t'assenyala no hi ha foto, llàstima que no hi hagi foto, però... Com es diu, Com es diu el senyor? No, no té nom tampoc. No té nom, es diu... Es diu senyor. Es diu... Unyong, nyong. El buscarem per internet i jo us ho penjarem jo sí, us ho penjarem perquè... Hòstia, un, un dit índex de 30 centímetres, a més, et diu... T'assenyala i, i et fica el dit a l'U i mauriño, eh? Joder, aquest... Si es fa borillas, es forava el del cervell. Pobre eh? senyor. Que, no, que segur que al cap també li pesa 5 quilos mínim. I ja sabeu que al cap... Pesa moltíssim, o sigui, tan, el, el coll és, és increïble, tota tot la quantitat de músculs i, i tota l'estructura que hi ha per aguantar el cap. Vull dir, el cap d'una persona pesa pot molt. arribar a, a pesar 3 quilos, eh? Sí, sí, pesa moltíssim. Pesa un... de, de, de petit, quan era petit, la meva mare sempre em deia no, no treguis el cap pels balcons i això, que pots caure. Jo no m'ho creia i després quan vaig veure... Com vaig, com, caure? No, no, no. com vaig caure com vaig caure i vaig quedar així com estic ara com podeu sentir bollents amics meus amics meus tots doncs, doncs bé, això no feu no, no feu patir les vostres mares bé, si, si us sembla bé jo us havia portat un petit tall de veu que ens, ens han demanat insistentment al nostre Facebook que són alternatives a les retallades. quines opcions aquí ha sigut el Ricardo Dissous eh? i uh, Tomàs Molina també ens ha enviat això i, bé, hem, hem cregut interessant eh, posar-ho per la ràdio perquè són alternatives a les retallades. Què, què podem fer, o què es pot fer que es pot fer des del govern, que no sigui ben bé retallar com està retallant Convergència i Unió, si us sembla, sentim-ho, i després en parlem una mica. 14 de maig, el 19 de juny i tants altres dies, desenes de milers de persones vam sortir al carrer per dir no a les retallades que planteja el govern de la Generalitat, liderat per Artur Mas i Convergència i Unió amb el suport del PP. Però quines són exactament aquestes retallades que planteja el govern i que diuen que són inevitables? El pressupost que el govern proposa per aquest any en despesa social i inversió productiva és de 24.000 milions d'euros. Sembla moltíssim, però és més d'un 10% inferior a l'any anterior i en situa al nivell del 2007, malgrat les necessitats han augmentat molt més. Aquesta reducció disminuirà dràsticament l'activitat del sector públic i no impulsarà el privat. Només la despesa social es veu reduïda en 1.200 milions d'euros. Així doncs, què representen els 2.000 milions que retalla el govern de Convergència i Unió? El pressupost de sanitat es veu reduït més del 14%, com si es deixés d'atendre un de cada set malalts que van al metge. El d'educació es redueix un 7,4%, que entre d'altres implica acabar amb la sisena hora a la primària. És com si els alumnes de la pública fessin un curs menys que els de la privada. El pressupost per a polítiques d'empresa i ocupació i les de recerca i desenvolupament, que són les que combaten l'atur present i futur, es redueixen un 26%. Us imagineu què passa si a una quarta part de la gent que busca feina se'ls abandona? El Departament de Benestar i Família la retallada arriba al 10%. Amb aquesta retallada 300.000 famílies deixaran de rebre l'ajuda que rebien en tenir un nen. El pressupost de cultura, que inclou la defensa de la llengua, es redueix més d'un 15,6%. Les polítiques d'habitatge disminueixen més del 30%. 800.000 persones de 177 barris es quedaran sense la llei de barris. El pressupost de cooperació, el que fem servir per ajudar als països i col·lectius més pobres, es retalla més del 55%. Les tisores també s'encarreguen de trinxar-nos al territori, amb una retallada del 30% en actuacions ambientals, del 55% en ferrocarrils i del 77% en estalvi d'aigua. Totes aquestes retallades s'han combinat amb fortes rebaixes fiscals pels més rics i comporten l'afebliment del sector públic de cara a privatitzar-ne els serveis. El govern diu que totes aquestes mesures són inevitables. Però hi ha gent que creiem que les despeses es poden reduir d'una altra manera, com ja s'ha demostrat a llocs com Suècia, gravant la contaminació, l'especulació i les rendes més altes i no pas eliminant llits d'hospital i escoles bressol. Per començar, seguir aplicant el pla d'estalvi energètic i seguir posant al dia els edificis públics ens suposaria una estalvi addicional de gairebé 50 milions l'any. Eliminant les subvencions a escoles d'elit que segreguen per sexes estalviaríem uns 30 milions cada any. En sanitat també es pot estalviar mesures com aplicar la reducció de preus dels medicaments previstes i que suposaria més de 90 milions. Altres mesures a la sanitat i les administracions, com impulsar encara més la transparència, la desburocratització, la renovació informàtica i apostar de veritat pels medicaments genèrics, no només no augmentaria la despesa, sinó que ens faria estalviar desenes de milions més. En total podríem estalviar gairebé 450 milions, suficients com per cobrir totes les beques a l'estudi durant els propers 15 anys. Sovint ens diuen que l'economia del país és com la de casa, però un país pot augmentar els ingressos. Malgrat aquest govern ja renunciat, i hi ha moltes maneres de fer-los créixer. No suprimir l'impost de successions, que amb la darrera reforma només pagaven les 500 famílies més riques del país, comportaria recaptar 611 milions. Igualant amb Europa l'ecotaxa del turisme, ingressaria més de 75 milions. Avançant la fiscalitat contra el canvi climàtic proporcionaria uns 193 milions. Només un impost sobre l'energia nuclear ja recaptaria més de 40 milions. Crevant els dipòsits milionaris als bancs, podríem arribar a recaptar més de 200 milions cada any. Si augmentem l'IRPF per als que guanyen més de 10.000 euros al mes, recaptarem gairebé 30 milions. Finalment, cal seguir invertint en combatre el frau fiscal i l'economia submergida, que a Catalunya s'estimen en més del 5,5% del PIB. Reduint-ho tan sols un 10%, recuperaríem uns 1.070 milions. Seria com atrapar 30 millets cada any. Amb aquestes propostes aconseguiríem més de 2.000 milions i en reduiríem 450 de despeses per invertir-los en economia social i productiva. En resum, és fals que aquestes retallades siguin inevitables. Mentre uns pocs volen una societat al servei d'uns pocs, molts creiem que hi ha alternatives. Coneix les retallades i les alternatives a retalladesiu.cat. Puta! <laughs> amb dilució! S'han sentit coses que no s'haurien de sentir, que aquí fent brometes bravo, bravo, bravo estàvem dient que aquest programa cada cop s'ha tornat més polític jo crec que més ens estan fent tornar més polítics potser era un vídeo de... tu què no opines s'esc, sí o no? sí o no sé, aquesta és la qüestió aquest és un vídeo que diu alternatives a les retallades siu que ha fet a mi m'ha agradat, em sembla totalment correcte i de la manera que ho diu, hòstia, fot encara més la decada, eh, jo la gent diu principalment Oh, que les retallades s'han de fer no sé què. Bueno, sí, potser sí, s'han de fer si és de convergència, si opines un... però hi ha altres maneres, es poden retallar altres coses com per exemple l'importance sí, de cessació jo, jo, jo no no sé, sobretot eh? penso en això no? vale, potser o si sigui, l'única solució viable doncs, són les retallades això sí, cony, no et carreguis els dos pilars d'una societat no et carreguis l'educació i, i la sanitat sí, sí, no sé o sigui, I, és... hi ha altres maneres de d'evitar les retallades clar. o que no... Quin és, el, quin és el problema? Doncs que afecta aquí està el poder a les retallades que nosaltres faríem les primeres, no? Llavors ja... Ah, que ah, clar. Ah, sí. Si no voleu ser delegats, escolteu, delegats d'Alemanya, escolteu Tandem Club, <ríe> sempre a la alegram-vos la vida. I si us sembla bé, passem el Tot o Res, no? Ja mm -hmm. comença el... Al... La recta final. Tot o Res, el panorama musical emergent. Bé, avui, el tot o res, us portem... Bé, ja que estem així una mica de cant'autors aquests últims programes, us portem Feliu Ventura, que... Et sona Feliú Ventura, Cesc? No. Va, no passa res, jo t'ho explico. Eh? Em vi a il·lusió. No, Ventura també és un cantautor d'autor de, de, de Xàtiva que va néixer l'any 76, és Valencia i està influenciat per Raimon o per... No sé, per Lluís Llach. No, no sé ben bé, ben bé quina és la, la influència, o per Lluís, Lluís Llach, Silvio Rodríguez... No ho sé, no ho sé, però ja sentirem una mica de cançons i bé, és un, un cant d'autor que ja té una llarga trajectòria més aviat és un, més tot que res però he, he trobat important destacar-lo perquè és un cant d'autor implicat amb les lluites socials és un cantautor compromès és un cantautor que a mi m'encanta i a vegades, és un cantautor com molt molt sentimental que no és, no és només combatiu sinó que també té cançons d'amor com, com la més o menys la que, la que sentirem ara que es diu Finalment que és una cançó molt bonica i si vols sentim la i després parlem una miqueta d'aquest cant d'autor M'has donat la mà I no nota el fred dels nervis Entre els teus dits Perdona'm si no puc parlar Però és que el cor em roba L'aire del pit Ara que m'has la mà Finalment Voldria correr al cim Si després volar Tota la nit Correr al cim després volar Tota la nit t'espera Ara que t'he donat la mà I encaixar sou com els cestel cel de nit M'agradaria dibuixar una finestra per obrir el demà, ara que t'he donat la matina al voldria a correr al cinc i després volar tota la nit. Voldria a correr al cinc i després volar tota la nit. És hem donat la mà hem construït sobre un llenguatge però les mil paraules que parlen en la remor de moltes veus un sol crit ara que ens hem donat la mà finalment voldria córrer al cim si després volar tota la nit al cinc i després volar Quanta la dites berbere. Bé, que està la cançó finalment, què t'sembla sèsc? Bé, bé, està, està bé. bé. Molt, ja. et, així, aquest també és molt, molt, molt aquest estil de de cantautor. Sí, sí, és un cantautor clau i ja, d'una ja edat, ja... les cançons de més jove eren una mica més combatives a la iateres. Sí, ara té, és del 76 o teniu-vos? 40 anys? Si sí, no? 70, 80, 90? És 6? Sí A punt de fer 40 anys, 30, 36 Home, no és tan gran, eh? El Pou Troba Feliu Pou Trobo.com té ja un gran repertori de discos eh, Concretament 7 I aquest és de l'últim disc, música i lletra Una de les que ens més de l'últim disc I bé, ha obtingut molts premis La majoria premis en de rock millors directes, sobretot eh, millors cançons, té un, té un guitarrista a partir d'o per dir que el Feliu Ventura, si l'anem a veure veure un guitarrista que té que és molt jove que té uns 20, 22 anys, la meva edat mm -hmm. o així més o menys, i que és extremadament bo, es veu que un dia Feliu Ventura estava a l'escola de música d'allà a València, no sabem bé on i va sentir una classe, un guitarrista que tocava molt bé, i va dir aquest tio de venir mi, i va obrir yeah, yeah. i es va trobar un, un nano de 20 anys, devia de tenir com i va dir, bueno, és igual, saps, toca perfecte vols venir mi de gira, i clar, el tio li va dir oh, ai, tira, <coughs> ràpid, li va dir que sí i d'en Borja Penalba, que és la, el guitarrista principal i amb aquest solista de guitarra elèctrica que ho fa... Aquí crec que no sentirem que cançó d'ell però toca espectacular doncs ja està... Aquests tres se'n van de gira sempre per arreu i el, el podreu... Festes majors i això sempre toca i el podeu sentir seguríssim. Si us sembla bé, sentim un trosset d'entrevista de, que li van fer al, al Manuel Fontes a Catalunya Ràdio i que explica una mica el projecte. Molt bé, el seu projecte. Davant. Feliu Ventura, molt bon dia. Què representa aquest música i lletra? Bueno, una reducció. Una reducció de Modena. No, una retallada <ríe> sí, ma, ma... per anar lo bàsic, eh? També. Però... La portada és molt austera, amb un disseny molt bo d'Antoni Miró, per cert. Sí, s'ha és... volgut tornar a això, a la marca blanca de la cançó, que hi ha, que hi ha les cançons, música i lletra. Uh -huh. I moltes vegades... Eh... Els músics eh, sobreproduïm les nostres cançons. I de vegades les cançons que funcionen són les que amb pocs elements uh -huh. van soles endavant, no? També en la lletra. Què cal dir en aquesta època? No pot cantar cap a una altra banda mentre el seu públic no, no arriba als 800 euros al mes o, o té problemes hipotecaris. Uh -huh. De la mateixa manera, els periodistes i els polítics s'haurien de ser els primers. Gràcies pel compromís. A més a més, avui teniu els alumnes de tercer d'ESO de l'Escola tal que fan aquest assaig de Toc a molt Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. I encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batec. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Veureu com un dia serà cendra, tot el que sobrescendra volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com un far al port. Les nostres preguntes són la gana, que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens no feriu les moies i com deia l'Ovidi, volem el pas encer. No coneixeu la fama acumulada que tenim. Les nostres preguntes són revoltes que les vostres respostes no saben ofegar. Sabem que heu escrit sobre les braces capítols d'innomínia que no oblidarem mai. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben aturar. Veureu els senyals trencant fronteres, els murs i les barreres que vareu construir. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos Aquí, informació rigorosa i anàlisi... D Aquesta era la cançó de... Aquesta era la cançó de, de Feli Ventura fina... em... Torn de preguntes i una petita entrevista que la en sí. feia a Catalunya a Ràdio És una amiga cutre això de posar entrevistes d'altres, sí, sí. però bueno... bueno és el que dit, Club". Parlant, parlant d'entrevistes ens doncs hem de dir que en, en, un, en el següent programa o, o l'altre Um, degut a l'obra de teatre que fa el Joan un, el, el conductor habitual del nostre programa doncs l'obra que està titulada I bon princesa de Burgonya que l'acaba d'estrenar avui no ahir la va estrenar sí, sí, va, va, va. es veu que, que, bueno, que, que tot, va anar tot molt bé Aquí us penjarem una foto perquè veieu com, com està el Joan, és, és increïble l'obra, fouuna por no bueno, fareem doncs, amb, amb motiu de, de, de, de l'estrena d'aquesta obra, doncs farem unes entrevistes al, al director de l'obra, és del teatre d'alà de, de l'UPFA i a alguns dels actors, entre ells suposo que també el Joan sí sí i bé si us sembla bé, ja ens acomiadem. Eh... Sentirem de els de carretera una cançó de l'últim diste metà de Feliu Ventura, però abans de tot, què bé és que bé. El discurs del rei. El discurs del rei. I eh, eh, hola, sama sama majestat. Queridos és, bons dies. Sabeu que ens peu trobar al Facebook eh tant de un club 100.5 FM, feus fans, si us plau i us regalem una samarreta del programa. Al mm -hmm. pròxim fan li regalarem una samarreta del programa i una estada en directe a Radio Tandem Club a Radio Ciutat Vella. Mm -hmm. I aviam sí si és veritat, que no sidia a Brasil perquè no li pagarem el viatge. <laughs> <laughs> Això. Venga, què? Rei, com estàs? Pues la veritat, que molt bé. I què, Roman? Com van les coses El tema? Molt bé. Hi 50 anys de casado amb Sofía i un fuelvio. Fui bé, sí, segur que van anar, va anar bé amb la Sofia A mi, bueno, correm diem... veus perllà allà que, que no, no sou molt amics ja, Que bé, que ella passa més temps a Londres que a Madrid Bueno, tonterías separatistes. Sí, separatistes i republicanes poder. Bueno, so som mi amb el discurs I després sentirem país de carretera de Feliu Ventura Molt bé Ollentes Os doy de corazón la más afectuosa bienvenida a Tandem Club, que os acoge con gran alegría y con el muy grato recuerdo de vuestras anteriores visitas a nuestra radio, en las que pudimos disfrutar de vuestra amistad y cercanía. Nos sentimos muy honrados de que hoy iniciéis la tercera visita a este programa en los seis primeros años de vuestro pontificado. Lo interpretamos como una especial distinción a nuestra radio, que apreciamos y agradecemos en muy alta medida. Una vez más, vuestra estancia en, en nuestra en nuestra radio, en la que deseamos que os sintáis como vuestra propia casa, está llena de significación y alcance. ¡Ahí va! ¡Qué veo por ahí! ¡Si ¡Sí es un elefante malvado! La derrota és la tristesa Que camina